відповідь мовив тоді йому Нестор їздець староденний. Що це ти, сину, тідея, відважного, що ти говориш? Хоч би й назвав десь Гектор безсилим тебе боягузом. Віри йому не йняли б ні трояни, ні дардініони, ані могутніх душею жінки й троянських, що їх квітучих мужів, ти упорох поверх так багато. Момив цей однокопитих, Назад завернув своїх коней У бойове сум'яття. Йому вслід і трояни, і гектор З криком шаленим і гомоном Сипали стогнучі стріли. Голосно гектор великий Гукнув йому шоломосяйний «Сину тідеїв, пошану!» В Данаїв ти мав бистрокінних, Місцем почесним і м'ясом найкращим, І келихом повним. Шани тобі вже не буде, Бо став ти до жінки подібний. Геть полохлива ти бабо! Не дам я тобі ні на мури Вдертись троянський, Ні наших жінок повести за собою До кораблів своїх смерть, «Наведу я на тебе раніше!» Мови він так і став у душі син Тідея вагатись. Може, спинить йому коней і з силою бій розпочати? Тричі на це він наважувався серцем своїм і душею. Тричі з ідейських вершин гримів тоді Зевс велимудрий. Знак даючи, що троянам він шальку з витяги схиляє. Гектор тим часом троян закликав своїм голосом дужим. «Трої сини і лікійці, і дарданські бійці рукопашні! Будьте мужами, о друзі! Відвагу згадайте завзяту!» Знаю, до мене прихильний кроніон мені обіцяє і перемогу, і славу, велику й Данайом загибель. Друзі, навіщо вони навколо човнів збудували мури слабкі та нікчемні? Не стримать їм нашої сили. Легко, бо наші коні прокопаний рів перескочать. А як до їх кораблів наблизимось ми, крутобоки, то пам'ятайте тоді про вогонь, що все нищить навколо. Полум'ям я попалю кораблі, повбиваю аргею, що ми тушитися будуть в диму кораблів обгорілих. Так говорив він тоді, і до Коней, звернувшись, промовив: Кеанте, подаргу, етоне, і лампи мій. Богосвітлий! Нині, оконі, віддячте мені за те піклування, що Андромаха, дочка Етіона Могутнього, серцем вам виявляла, всипаючи першим солодку пшеницю і підливала вина, коли прагло вам серце напою, перш ніж мені, хоч вважаюсь я молодим її мужем». Ну, бо ж вавіша вперед, мої коні, може, здобудем несторів щит, що слава про нього до неба сягає, нібито він золотий і сам і до нього руків'я. Може, з плечей діомеда в покірника коней ми знімем панцир оздоблений гарно, самим богефестом він кутий, як заберемо це ми то ночі цієї ж Ахеї, певен я, всі побіжать до своїх кораблів бистрохідних. Мовив він так з похвальбою. З досади володарка Гера кинулась в кріслі своїм, аж великий Олімп захитався. До Посейдона вона, до великого Бога звернулась. Леле, землі потрясателю! Широковладний, чи в тебе жалю у серці нема до Данаїв, що гинуть так гірко? Радо приймав ти дари, що вони у Геліку і в Еги стільки привозили їх. Поможи їм здобути звитягу. Тільки б схотіли ми всі, що являєм прихильність Данаєм широколунного стримати, й троян відігнати». Сумно йому довелось би сидіти самому на іді.